Зі слів. Галю п'янило її нове захоплення. Герої, події, діалоги тіснились на виході до білого листа. Вона їх ледве стримувала, чекаючи вечорів вихідних, коли можна буде відкрити ноутбук з першим розділом роману. «Галко, як у тебе в суботу?» Голос Луїзи у слухавці здавався втомленим. «Працюватиму вдома. Хлопці на рибалку зібралися». Сергій на авторинок, а я писатиму. Галя не уточнила, що саме писатиме, а що, Луїзо. Думала, може, зустрінемося? Гаразд, тоді до середи. Бувай. У суботу зранку Галя зварила борщ, пройшлася порохотягом по кімнатах, з нетерпінням та піднесенням поставила на стіл ноутбук, який не відкривала кілька днів, бо була до пізнього вечора зайнята в редакції і пішла до телефону. «Луїзо, де ти? А коли звільнися? Я можу за годину під'їхати до пам'ятника Шевченку?» Не дарма, щось тривожне у голосі Луїзи не давало їй спокою. З першого ж погляду на подругу стало зрозуміло, що та в глибокому мінорі, хоча одягнута, як завжди, і з цікавинкою, вся у приємній, сіро-рожевій гамі. Але на цю її особливість жодні негаразди не здатні уплинути, Проблеми Луїзи вискочили з екрану монітора. Побачили в домашньому комп'ютері коня, папку під назвою «Олга». Відкрили її, а там фотографії, на яких щасливий кінь поруч із якоюсь усміхненою жінкою. Або ця жінка сама без нього, але зрозуміло, що він її фотографував. Луїза вже бачила цю жінку раніше. Її фото стоїть у нього на кухні, на полицці в рамці. Луїза вирішила, що це колишня дружина, тому навіть не запитала, хто це. Лише щось шкрябнуло в душі. Розучився, а портрет не ховає. Але, виявляється, це була не дружина. Дружина називалась Марія. Кінь колись згадав її ім'я, і Луїза запам'ятала. А файл у комп'ютері, Називався Олга. «Хто така Ольга?» «Хто ця жінка?» «Дружина?» – запитала Луїза, знаючи вже, що не дружина. «Ні, це Ольга», – відповів кінь. Луїза чекала пояснень, але їх не було. У кімнаті панувала мовчанка. «Я кохав її», – сказав кінь. «Ти коперсалась у моєму компі?» «Що вразило її більше – кохав чи коперсалася?» «Що ти собі дозволяєш?» – вибухнула вона. «Експериментальний кролик може собі дозволити все». Вони посварилися. Луїза не залишалася того вечора в нього, він не зателефонував і не прийшов до неї наступного дня. У Галі перевернулася душа, коли вона побачила, як по щоках подруги побігли сльози. «А що ти робила в його комп'ютері?» Він сам сказав – або я подивилася поштову скриньку. Нам мали надіслати запрошення на фестиваль. Ну, а мене занесло у фотопапки. Побачили ж ночь ім'я. А ти? Змогла б у такій ситуації втриматися і не відкрити цей файл? Галя уявила себе перед комп'ютером Віктора. Звісно, відкрила б. Кожна жінка, мабуть, чинила б так. Проклинаючи згодом свою цікавість. Дуже висока ймовірність нарватися на сюрприз. Але у твоєму випадку... Що сталося жахливого? Нічого. Зазирнуло у його минуле. Пусте. Яке пусте. Він дав мені зрозуміти, аби я не пхалася на його територію, що це мене не стосується, і то якими словами копирсалася, ніби у кишенях або у брудній білизні. Повернувши за ріг, вони опинилися перед вуличним кафе. Столики під лапатими парасольками – Стояли ледь не на тротуарі за ажурною металевою огорожею посеред весняної сонячної вулиці. Через хвилину Галя уже замовляла офіціантові каву з мигдальними тістечками, а Луїза, вмощуючись у плетеному кріслі біля столику, додала «Ужгородського коньяку 2 по 50». Дістала шкіряний футляр зі своєю забавкою маленькою люлькою на довгій місці. Пакет почати у тютюну і сирники.